Du lytter til Radio 24-7. Det er originale telleradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Klokken er 13.05. Det er den sidste dag i Pinsen, hvor de kristne markerer, at heligånden kom til jorden for om 2000 år siden. I dag, der må du i midlertid nøjes med det holdningsbordende mediemagasin Q&A, i hvert fald i din radio. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Og jeg hedder Henrik Kvorsrup. Forleden bragte TV2-nyhederne en historie om, hvordan mindre virksomheder ikke får deres regnskaber tjekket. I en forbindelse talte man med en mand, der havde en million kroner i skattegæld. Men til trods for, at TV2's egne etiske retningslinjer siger, at citat, som udgangspunkt må vi ikke offentliggøre navne eller på anden måde identificere sigtede og tiltalte, valgte TV2 alligevel at vise både navn og billede af manden der end ikke er sigtet for noget, men blot som tusinder af andre danskere skylder penge i skat. Vi spørger den ansvarlige TV2-redaktør om, hvordan det egentlig kan være. Og for et par uger siden, der lukkede politikken og Ekstrabladets store satsning til de unge læsere. 19 format, der blot nåede at være online i 8 måneder. Ifølge Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen, så var mediet blevet for studentikost og blev simpelthen også udkonkurreret af EB.dk. Poul Madsen ankommer i studiet lige om lidt. Danske mediers Afrikas dækning er parodisk ringe. Det mener journalist Jørgens Hjernklar, der har dækket kontinentet i en menneskealder. Han kommer i studiet og fortæller om nogle af de mere eklatante fejl, han er faldet over, faldet over og alt det, som medierne ikke dækker på det store kontinent. Og det sidste skal vi tale om en anmeldelse, som BT's politiske reporter, Andreas Karker, har skrevet af Socialdemokraten Henrik S. Larsens debatbog, just det udkommende debatbog Exodus. Kaker giver den beskedne to stjerner og brokker sig i anmeldelsen over, at Henrik Sass engang ikke vil give ham hånd, da de mødte hinanden ved en reception. Men er det egentlig relevant, når man skal forholde sig til indholdet af Sass Larsens bog? Du lytter til Radio 4 Onsdag aften bragte TV2-nyhederne en historie om, at stadig flere mindre virksomheder fravælger at få deres regnskaber tjekket af navriser, og at et notat viser, at disse virksomheder har langt større skattegæld end gennemsnittet. En helt igennem relevant historie, som skabt til 22 nyhederne. Mere usædvanligt blev det, da nyhederne for at give historien kød og blod valgte at omtale en påstået skatteskyldner med navn og billede. Lad os lige høre et klip fra udsendelsen. Direktøren var ansvarlig for en skattegæld på 1,1 million kroner, som statskassen nok aldrig ser igen. Goddag, Thomas Søgdebo. Jeg hedder Emil Glitzel. Jeg er journalist på TV2, og vi kunne godt tænke os at stille dig nogle spørgsmål. Ja, og med på en telefon har vi chefredaktør på TV2-nyhederne, Hans-Peter Blikker, og tak fordi du vil være med her en, en anden pince dag. Ja, øhm, Blikker, jeg kunne godt tænke mig lige at indlede med at læse op fra... Et de interne presseetiske regler på TV2, sådan som de figurerer på tv 2 s hjemmeside. Og jeg citerer, som udgangspunkt må vi ikke offentliggøre navne eller på anden måde identificere sigtet og tiltalte. Først når der er faldet dom, kan det i visse tilfælde være berettiget at nævne den dømtes navn. Efter tv s normale praksis kræver det, at den pågældende er idømt mindst to års ubetinget fængsel med mindre særlige forhold taler for at nævne navnet. Og Blikker, hvad er det for helt særlige forhold, der gør så gældende her? Er det ikke bare en banal sag om en mand, en virksomhed, der skylder et eller andet skat? Øh, om det er en banal sag eller ej, det, det vil jeg ikke forholde mig til. Altså, det er i hvert fald en sag om skatteunddragelse. Men altså, det der er det særlige forhold, det er jo, at den pågældende person jo fuldstændig tydeligt, og det kan man jo se i indslaget, fuldstændig tydeligt øh, vil gå med til at lave et interview, og han vil, øh, vil vise os den dokumentation, som han mener, han har, for at, øh, at, øh, at hans forhold er i orden. Og han giver ovenikøbel for, at det sådan virkelig skal kunne ses, at han mener det, så giver han vores journalist et kæmpe stort jysk håndslag og siger, vi ses. Ja, men det er jo så en, et tilsagn, han trækker tilbage, fordi det er interview, når jo aldrig at blive gennemført, fordi han beslutter sig for ikke at ville interviews af TV2. Jeg spørger så lige igen, hvad er det for nogle særlige forhold, der gør sig gældende, siden I så vælger alligevel at bringe mandens navn? Ja, men altså, det, det, det kan du så sige, at, at, at det særlige forhold til virker det mener jeg, ja, at det gør. For det er jo ikke sådan, at man bare kan trække et tilsavn et interview tilbage. Og, og det her er en sag af eller, det her er en del af sagskomplekset af ordentligt stor samfundsmæssig interesse. Hvorfor, altså, det, det, det, ligger, hvorfor det, kan man ikke trække et tilsavn tilbage, hvis man, hvis man ombestemmer sig? Det forstår jeg ikke helt. Jamen, det, det, det, det, det er ikke usædvanligt, hvis man har lavet en aftale om man står frem så holder vi fast i den man, Det synes jeg... Man står uden for sin virksomhed, der kommer en journalist fra TV2 ja. med et kamera, og man bliver af indlysende grunde lidt overrasket over det, så siger man, jamen lad os lave en snak om to dage. Så får man tænkt sig om og at tænker, det er nok ikke så smart, at jeg skal øh, fremstille i tv 2 nyhederne. Jeg vil ikke alligevel. Men, men sådan, sådan spiller klaveret ikke på TV2? Nej, det gør det ikke. Ikke i det her tilfælde. Det her, det er øh, en del af et større kompleks. Altså, nu, nu får du til at lyde, som om det sådan er, er noget helt ud af en sammenhæng. Vi har i lighed med mange andre medier har vi jo dækket, hvordan der har været massive problemer i skat i forhold til at kontrollere øh, øh, skat, altså, øh, skatteforhold, og at staten har et kæmpe stort provenitab, altså det, som man kalder øh, øh, skattegabet, forskellen mellem den skat, som man sådan rent øh, teoretisk kunne indgrive, og altså det, som rent faktisk bliver ændret, det er 2,5 milliarder. Det er et men, men Der er jo ikke noget der anfætter, at der... oh, der der, historien og der, og der, er relevant. Vi, diskussionen går jo nej. på, hvorfor den her mand, der skylder en million, godt og vel, at hans skal i strid med TV2's almindelige presseetiske regler, fremstilles med navn og billede i en 22. Det, og det synes jeg stadig Nå, ikke, jeg har fået jeg, noget svar på. Jeg, jeg, vil gerne, jeg vil gerne anholde, at du siger, at det er i strid med vores regler. Men manden siger, han vil forklare, at han vil stille op til interview. Det trækker han så tilbage, og der siger vi, jamen, det bare men, men så lad os lige tage den der med, at han vil stille op til interview, fordi vi talte tidligere i dag med øh, Vibika som er mediejurist på Journalisterskolen, ekspert i medietik. Vi spurgte faktisk hende, om det ændrer noget, at denne her mand siger, at vi, vi laver et interview om, om to dage. Prøv lige at høre, hvad hun for, hvordan hun forholder sig til det argument. Det er ikke i sig selv noget, som TV2 kan bruge som argument på og gå tæt på ham. Altså, hvis de anser det for at være en slags samtykke for at medvirke, øh, så, så mener jeg ikke, at det er et, et gyldigt samtykke i den forstand, at han trækker det jo tilbage og, og ønsker ikke at medvirke. Hans, Hans Peter Blikker, det er, jo, det er jo netop kernen i det her et eller andet sted. Altså, man kan sige, de presseetiske regler er jo skruet sammen på en måde, så de, de netop skal beskytte folks privatliv. Hvorfor er det så ikke, vi re, ikke respekterer, at den her givende kilde, han går ud og siger, prøv at høre, jeg har tænkt mig om, jeg har ikke lyst til at medvirke. Det er jo netop derfor Reglerne er der, og jeg antager også jeres egen. Jo, men altså, jeg synes, det er en falsk præmis i fremlæg. Altså, jeg kender de presseetiske regler ganske udmærket. Og der står, at, øh, at man som udgangspunkt har ret til et privatliv, med mindre at øh, der er øh, no nogle tungtvejende grunde, og der er en klar almen interesse i omtalt personen. Okay, hvad er det for nogle tungtvejende grunde, at denne her konkrete mand, som ikke bærer gyldne kæder, som ingen kender, som har en skattegæld på i overkanten af en million kroner, hvad er det for særlige hensyn, der gør sig gældende for, at han skal omtales? Det tror jeg, jeg har svaret på. Ikke? Altså, nu, nu er det jo ikke borbært at redigere på tid 2 og det er jo heller ikke jeg. Er. Altså, jeg har svaret på det, og det er... Han stiller op til interview, vil stille op til interview og forklare os, hvad er det, der gør, at han synes, det er i orden, at han har gjort, som han, han har gjort. Han, han vil jo ikke stille op til interview. Det fremgår jo ganske klart af, af udsendelsen, at det, det fortryder han. Interviewet bliver aldrig gennemført. Nej, nej, men altså, det, nu, nu kører det et ring, gør det ikke? Jamen, det er måske, fordi vi ikke helt får svaret på spørgsmålet. Jamen, jamen jeg synes, jeg svarer på spørgsmålet. For, for mig er det en gyldig grund, at han stiller op til interview. At han vil stille op til interview. Så trækker han det tilbage, og det accepterer vi ikke fordi det er en sag af meget, meget stor samfundsinteresse. Men, men, men prøv, prøv, prøv at forklare mig, hvor, hvorfor er det, at han, at han, at han bør være anonym. Kan du forklare mig det? Jamen, nu er det ikke mig, der redigerer TV2-nyhederne. Jeg, jeg stiller spørgsmål til manden, der redigerer TV2-nyhederne, og jeg undrer mig bare over, kan man sige, misforholdet mellem TV2's generelle øh, presseetiske regler, der jo altså indebærer en beskyttelse af folk, som faktisk kan risikere op til to års fængsel. Her har vi har at gøre med en mand, hvor det ikke er godt gjort, om han har begået nogen forbrydelser, han skylder nogle penge skat. Det er der mange danskere, der gør, og, der, og derfor er det så bare, jeg at jeg nysgerrig spørger, hvad er det, der godt gør, at han, i modsætning til folk, der er i kambolage med straffeloven, skal have sit navn og billede i tv Jamen, det er jo det, jeg prøver på at svare på, ikke? Og når, når jeg så svarer, så siger du, at jeg ikke svarer. Og, og det gør det jo lidt vanvittigt. Men, men, men, ja, men, ja, ja. Ja. men lad os måske prøve at tage det fra en lidt anden vinkel af. Altså, man kan sige, hvad er det, der gør, at I ikke kunne vælge efterfølgende? Når Vi siger, at den her mand, han har måske ikke kunne overskue konsekvenserne af medvirket i første omgang. Han trækker sit til sammen. Hvorfor anonymiserer I ham ikke bare? I kunne jo uden videre køre historien, fordi det altså... Som overordnet set er det jo netop symptomatisk. Der er jo masser, som du selv siger, det er et stort samfundsmæssigt problem. Det er jo ikke hans specifikke virksomhed, der er problemet her. Det er jo det overordnede problem. Så hvorfor ikke bare anonymisere ham? Bare lige sådan det der med, med at det ikke er hans specifikke. Det er jo, det er jo, det er jo rigtigt. Han er en en, en, en en stor samling. Altså den type gæld, som han repræsenterer, den udgør 88% af gælden for små og mellemstore virksomheder. Så det er ikke sådan, at det er få store skyldnere. Det er netop skyldnere, som, som, som den her person, der gør, at vi aggregerer, selv lægger det sammen til nogle gigantiske beløb. Men du har da ret, bare lige for at gå tilbage til det, du sagde, at, at vi kunne da godt have fortalt historien og gøre ham annyen. Det er da rigtigt. Vi kunne også have fortalt historien ved at vise nogle lysbilleder af Christiansborg, og så nogle, nogle intervjumående politikere. Nu vælger vi at gøre det på en anden måde. Men, men, men, så, så, så det er altså et spørgsmål om at gøre historien mere dramatisk, der, der, der, der afgør, nej. at manden skal, skal nævnes med navn og billede. Nej, nej, det er din konklusion. Nej, det sagde jeg ikke. Men hvad er det så, der gør det bedre? Altså, hvad er det så, der gør det bedre ved, at vi kan se ham med navn og billede, i stedet for, at I, I bare siger, at har en repræsentant for en mellemstor virksomhed? Jeg tænker, at de fleste vil vel alligevel ikke kende den virksomhed, han, han kommer fra, eller har noget som helst forhold til ham. Så, hvad er det det, hvad er det? det må vel gøre det bedre på en eller anden måde. Men det er nok med en typiskt jeg skal sige, hvorfor det gør det bedre. Altså, jeg, jeg har svaret på, hvorfor at vi ikke mener, at han skal anonymiseres. Og det jeg har svaret på, og det jeg har forklaret ud at vi mener, at han giver et, et, et klart tilsavn om, at vi forklare os, hvordan det hænger sammen. Og det tilsavn, det, det løber han fra. Det mener jeg, i modsætning til jeg åbenbart, og i modsætning til Borbær, er en gyldig grund. Godt. Borbær har vi også talt med om, sådan det mere generelle i sagen, hvorvidt at det giver mening at, at bringe den her mand med, med navn og billede, med det argument, at han er eksponent for, for, for, for en vigtig øh, tendens. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, vi kan Borbær svarede, da vi stillede ham det spørgsmål. Det, er der er problemet i den her sag, som jeg ser det, det er, at den her mand, som kommer til at indgå, det er jo fuldstændig tilfældigt, at man lige får valgt ham. Hele indslaget, det starter med, at øh, man ser nogle forskellige øh, grafer og plancher og tal, der viser, at det her er et stort problem, at der er mange penge involveret, og at der er mange virksomheder, som gør sig skyldige i øh, at skyld øh, skatpenge, øh, inden for rammerne af den her historie. Og derfor så, øh, så, så, så synes jeg, at, at, at den omstændighed, at han ligesom bare tilfældigt er udvalgt blandt en lang række andre, betyder, at så indsnævres grænserne, altså lidt igen for medierne. De grænser, der først bliver udvidet ved, at historien er offentlig interesse, de bliver så indskrænket ved den her mand tilfældigt er blevet udvalgt. Ja, for man kan vel, man, undskyld, man kan vel sige, at, at sort arbejde er også et stort problem. Butikstyverier er et stort problem. Der er mange ting, der er et stort problem, som man så kan eksemplificere med, no, med nogle cases. Og, og det er vel i sig selv ikke et argument for at så hænge øh, konkrete øh, mennesker ud, der ikke bærer de der berømte gyldne kæder. Nej, altså, det, det, det er fuldstændig rigtigt, og øh, og det, det, som man, altså det, det, der, det, der er her, det er for det første. Han siger jo selv, at han ikke er en af dem, der falder ind under den her kategori. Det, det, det siger han jo, da de møder ham første gang. Øh, at, at, at, at tingene er i orden hos ham, og det vil han gerne vise dem. Det finder vi jo så aldrig ud af, om er rigtigt, fordi han kommer ikke på igen, fordi han vælger ikke at medvirke senere. Men, men han starter med at sige, at ja, er ikke en af dem. Så det, det er den ene ting, synes jeg. Man, man, man, man må hæfte sig ved, den anden er selvfølgelig øh, spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at vise hans billede, som jo er en personoplysning og som, som, som, som er en udstillelse, og nævne øh, navnet på ham og hans firma, så vidt jeg husker også og er det overhovedet nødvendigt for at illustrere det her, og hvad får vi egentlig ud af at møde ham? Fordi der kommer ikke ret mange oplysninger ud af mødet med ham. Hvis det nu var sådan, at den møde med ham, eller den historie, han repræsenterer, hævede informationsniveauet og informationsværdien af den her historie, så kunne man argumentere for, at han spillede en rolle. Men vi står i virkeligheden som ser tilbage med et billede af en mand, som selv hævder han ikke, har noget med det her at gøre, og som vi aldrig rigtig finder ud af, egentlig er involveret i, i den her form for, for, for skatte, øh, skyld. Øh, herunder bliver han jo altså udstillet i en, en nyhedsdocenter, som jeg, til vidt jeg kan se, har ret mange seere. Det vil sige, at der er en ret høj eksponering af ham med navn og billede. Og som du også var inde på, også lokation, og det, det, er, jo, det er jo helt unødvendigt for dækningen. Men jeg vil tro, at pressenævnet, ligesom jeg, vurderer, at den tilfældighed, hvorved han er udvalgt, den betyder altså, at den her dækning må være ganske tilbageholdende af, hensyn, af beskyttelseshensyn til den her mand. Ja, Hans-Peter Blækker, det er jo en øh, ret omfattende vurdering, som hun fremsætter her. Hvad er dine kommentarer det er meget, til? Det var i hvert fald meget langt. Det må man, sige, det må man ja. sige. Hvad er de kommentarer til de vurderinger, som hun fremsætter i forhold til, til pressenævnet og andre ting? Jamen, jeg har jo selv sagt uenig. Altså, og det, det synes jeg også at det, der fremgår, det jeg har sagt tidligere. Altså, og ja, du bliver nødt til lige at konkretere, hvad det skal holde mig selv. Jeg, jeg er jo uenig i hendes grundlæggende vurdering. Ja, altså man kan jo sige her, i forhold til, hvordan pressenævnet vi, vi se på, at man skulle være tilbageholdende med mere oplyse identif identificationen i forhold til, til den konkrete kilde. Det er jo en ret specifik vurdering, hvor hun mener, at TV2 ja. har vurderet forkert. Ja, der, vil jeg, der vil jeg være meget forsigtig med at gå ind og, og, og forudse, hvad pressenævnet vil, vil sige, men der... <laughs> det ligger nok i sagens natur, at det mener jeg ikke er noget problem. Og der skal vi måske lige få, få oplyse, at du er ikke er helt ubekendt med presnævnerne, i og med, at nej, du selv det... har, har siddet i, i så, som en af, af, hvad hedder det, lagdommerne i presnævnerne, men i hvert fald en af, af dem, som... Altså, jeg, jeg er, jeg er nævnsmedlem øh, for, for redaktøren. Ja. Øh, så, så jeg synes ikke, det vil være passende, at jeg forudsiger, og... forud siger, hvad, hvad presnævnerne vil afgøre. Og, altså, jeg... jeg, jeg altså... Det er en vurdering fra, fra Borgbergs side, og, og, og det, det er fint. Altså, jeg, jeg er uenig. Jeg er simpelthen uenig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, lad, nu, nu hænger du meget, Hans-Peter Blikker, din hat på, at der bliver givet det der håndslag om at lave et interview senere. Det er så et, et, et, et tilsavn, der bliver trukket tilbage med. Men det er så det, du argumenterer meget ud fra. Vil sagen have stået anderledes, hvis ikke det håndslag var givet? Det er jo et hypotetisk spørgsmål, og, og, og jeg, jeg har ikke lyst til at sige, hvis nu sådan, og hvis nu sådan, og hvis nu sådan. Jeg vil, hellere, jeg vil hellere vente om at sige, der bliver givet det her meget, meget tydelige tilsavn om at redegøre for de forhold, som, som vi gør opmærksom på. Der bliver givet et meget, meget tydeligt tilsavn til at lave det interview. Og det bliver der givet flere år. Ja. Men, men når jeg stiller spørgsmålet, og så er det jo fordi, at det her indslag i onsdag så er jo ikke det første i den der serie, som efterhånden har kørt i noget tid på tv 2 nyhederne ja. lavet af den pågældende journalist. Og der er jo tidligere ja. indslag, hvor der kan man da roligt sige, ikke er givet tilsavn fra dem, der også i de indslag bliver øh, øh, hængt ud med, med navn og billede. Så, så noget tyder på, at det ikke er, er tilsavnet i sig selv, der er afgørende. Det synes at være det, en praksis det, det, det jo, i den her serie. Det er også det, jeg siger. Jeg vil ikke gå ind og spekulere i, hvad vi ville have gjort, hvis den her pågældende person ikke havde givet tilsavn. Men, men så kunne jeg godt tænke mig, når, når, når du ikke definitivt kan sige, at det er fordi, de, der er givet tilsavn, som så i øvrigt er, er, er omstridt, hvorvidt det har en betydning. Mm. Men så kunne jeg godt mm. tænke mig at, at, at spørge dig, hvad er det egentlig, der gør, at de mennesker, som skylder penge i skat, og som måske ikke engang er i kambolage med straffeloven, at de skal stilles ringere, end folk, der er i kambolage med straffeloven, jævnført de paracetiske regler fra TV2. Jeg startede med det, at læse det, det, op det, det synes jeg da heller ikke. Hvor, hvor, hvorfor siger du, at de er det? Det er de, der i og med, at de nyder ikke samme beskyttelse mod at blive fremstillet med navn og billede. Altså, vi, vi, har, vi har aftalt, at den her diskussion skulle dreje sig om, om det indslag i onsdag. Så, ikke? Og, og, og og jeg har også sagt hele tiden, jamen, prøv at høre, der bliver givet et tilsavn om interview, og det synes jeg er ganske afgørende for om, øh, om, om vi kan om, om vi er forpligtet til at anonymisere. Jeg, har jo, lige nævnt, at der, jeg har jo lige nævnt, at der er tidligere indslag i den her serie, hvor der ikke gives tilsavn, hvor I heller ikke anonymiserer. Så, så, så, så det med tilsagnet kan vel ikke være det afgørende moment for jer? Nej, det er det heller ikke. Der kan være andre grunde. Jamen, men så... altså nu, nu jamen, prøv jeg de, de, de andre øh, eksempler, dem, dem bliver jeg nødt til at gå tilbage og, og læse op på, det har jeg ikke gjort, fordi vi aftalte, at det var det her. Ja, så ja. så det, det, det vil jeg simpelthen ikke. Men, men, men er du enig i, at denne her konkrete virksomhedsejer fra TV2-nyhederne i onsdags. Men hvis ret kan føle sig dårligere stillet, end dem i øvrigt forsøger at beskytte i jeg er de gode fuldstændig sikker på, jeg er jeg fuldstændig sikker på, at den her person føler sig dårligere stillet. Det, det, er, det er der ikke tvivl om. Det er der ikke en super fed eksponering af ham. Det er der totalt med på. Men hvorfor skal han ikke beskyttes på samme måde, som alle andre skal, ifølge jeres pressetisk regler? Det er sådan set det spørgsmål, jeg ikke synes, jeg helt forsvarer på. Nej, men det er, fordi, det er jo fordi, du ikke vil acceptere, at, at, jeg, at jeg svarer og jeg svarer med et rationale, at han at han indgår i en klar aftale om at deltage i et interview. Og det er jo derfor, det her interview kører i Fordi I vil ikke acceptere mit svar. Hans-Peter Blikker, vi, vi vil i hvert fald sige, nu har du fået lejlighed til at forholde dig til, til kritikken i den her henseende, og vi er rigtig glade for, at du tog dig tid til at medvirke her i en i anden pinsedag. Tak fordi du var med. Det er godt. Selv tak. Hej. Radio 24 /7. For vel lidt år siden var format det helt store dyr i åbenbaringen på JP Politikens hus. Det var fremtidens ungdomsmedie. Men i april måned meddelte man fra JP Politikens hus, at nu skulle format lukke efter blot 8 måneder i luften. På Massen, øh, du er chefredaktør på Ekstra der med en del af ledelsen af JP Politikens hus, og du er en af dem, der var med i beslutningen om at lukke format tidligere, end vel de fleste havde forventet. Hvad var det, der gik galt? Jamen, der gik jo det galt helt grundlæggende, at for få læste det, de lavede. Og øh, vi har jo af den opfaldelse, at øh, man skal lave noget, bruge pengene på noget, som folk læser. Og så kan man sige, så var der nogle udefra kommende ting, som også ændrede de forudsætninger, der var bare for et år siden, nemlig blandt andet at Facebook er gået ind og deres algoritmer på en måde, som gør, at øh, det vi havde set for et år siden, nemlig at vi kunne være sådan en slags parasit på Facebook, der udnyttede Facebook. Der korte Facebook sådan set af for etablerede medier i langt højere grad, Og det, gjorde, at det det var ikke realistisk at tro på, at uh, format kunne få det store uh, folkelige gennembrud inden for uh, ganske kort tid. Kan man stramme den og til at sige, at det var, det var Facebook, der, der tog livet af format? Ja, og man kan sige, at det var en del af det, men man kan sige, at Ekstrabadet i sig selv, altså Format er jo, er jo et, et søsterselskab under Ekstrabadet. Jeg har også været medviden til Format i hjælp på Ekstrabadet, fordi Format var ting, som sådan et modtræk imod den ting, at den funktion kom, at øh, vi ligesom også gerne ville have to helse, som vi der er med, at lade Og ind på, altså Ekstrabadet og så øh, Format. Olsen, ja, bare... ja, jeg afbryder dig. Du er i Sommerlandet, og hvem kan ikke godt forstå at det er sådan en anden dag, men, men der er lidt dårlig mobilforbindelse. Kunne du lige lave øvelsen med at rotere en gang eller to om dig selv, så vi måske kan få lidt bedre forbindelse? Ja, vi prøver. Det bliver straks Jamen... meget bedre. Det bliver straks meget bedre. Olsen, uh, jeg afbryder dig. Jamen, altså det, det, det der set skete, det er sådan så blevet så til var også med til at sælge lyd af ja, format, fordi vi har set format som sådan en modtræk mod BTMX, altså at man lige havde to hester at spille på traditionelt medie, og så i et mere niche-orienteret rettet mod en bestemt målgruppe. Men vores succes på Ekstrabladet har været så overvældende de seneste år, at der simpelthen, der, der har ikke været plads til anden trafik af den trafikforøgelse, som er foregået på Ekstrabladet. Men, men altså, det er jo sådan de udefra kommende faktorer, som man ikke på format øh, havde nogen kontrol over selv. Men du har også til fagbladet, journalisten, sagt, at der er blevet lavet gode ting på format, men der er også blevet lavet noget, som har været ekstremt studentikost og dårligt. Hvad, hvad er det for nogle ting, som, øh, som du tænker på, der, der gik galt på format i den her scene? Jo, men altså format skulle være drevet af nogle journalister, som øh, med deres egen pæn og med deres egen indsigt og deres egen som en del af, af den målgruppe, vi de skrev til, skrev på en helt bestemt måde til den her målgruppe, anderledes end det, man måske ville opleve på Ekstraberg. Det, jeg synes, jeg så for meget af det, det var, det, det var ikke øh, kvalitets, den kvalitetsjournalistik, som vi gerne ville lave. Det blev i stedet for sådan lidt, undskyld mig, navlepilleri, øh, på, som interesserer meget, meget få mennesker, og, og det nytter jo ikke noget altså hvis du vil ud og revolutionere verden og lave en anden tv mennesker så er du nødt til at lave det på en måde, så det faktisk også fanger øh, blandt mange. Men lige præcis den udtalelse om det er studentikose, den er, jo, den er jo faldet mange for brystet. Jeg har set folk skrive derude, at det sørger mig godt, at øh, jeg ikke har på en massen som chef, fordi hvad er nu det for noget, man hyrer folk ind til at lave noget, som man fortæller bliver det helt store, og så fyrer man dem efter otte måneder, efter man fortæller dem, at de er studentikose. Er det ikke lidt uh, dårlig stil? Nej, jeg synes, det er en såkaldt realistisk stil. Altså hvis man som journalist ikke kan modtage kritik og det, man laver, øh, så tror jeg, at man får det svært øh, fremadrettet. Altså, journalistik handler om at få mange til at læse det, vi laver. Og øh, hvis folk ikke læser det, vi laver, så er det jo nok, fordi det er os, der er noget galt med det. Så det er ikke dem, der ikke vil læse det, der er noget galt med. Og det, jeg egentlig bare prøver at sige, det er, at i den verden, vi lever i i dag, der kan journalister ikke gå og bilde hinanden ind i små sluttede kredse, at øh, det, vi laver, er rigtig fint at bekræfte hinanden, når man går på café og andre steder om, at hvor er det fedt, det vi laver. Med mindre, der er mange, der gider læse det, vi laver. Men er det, så, det ikke, jeg, er tror, er jeg... så ikke din opgave som chef, Madsen, at, at, at fortælle de her folk, at, at de er galt afmarscheret, og få dem til at rette ind, inden det er for sent? Jo, altså, det, det, vi har jo også forsøgt at lave konceptet om, eller Benjamin Kyrstein har forsøgt at lave konceptet om et par gange, for at få rettet det ind til måske lidt mere populistisk øh, medie, end det var i starten. Og det har jeg jo også hørt mange af de meget fortrørende ord, at øh, man kludselig til at lave noget, som var lidt tablidigt og populistisk. Altså tablidigt og populistisk er for mig det altså, fornemmeste, man kan lave, fordi det er noget, som kan ramme mange mennesker. Du lyder lidt træt af de folk, du havde hyret ind til at lave format. Nej, jeg, jeg synes, at altså, min, min bundlinje er, et, at, at, at de forsøgte. Det var fedt. Det var ikke godt nok det, de lavede. Det de er de også nødt til at se, Jørgen. Men du Samtidig synes også, det er nogen 20-fjæs, fornemmer jeg. Ja, det synes jeg. Det må jeg ærlig indrømme. Altså, at høre folk, som er i 20'erne eller 30'erne tale om pensionsordninger, de har aldrig gjort det her, hvis det var som de havde vidst, at det kun øh, varede i otte måneder. Der er nødt til at sige, at en start op, der kommer der til at ske mange forandringer undervejs. En af dem kan være, at man lukker igen meget hurtigt. Men, Og det, der sådan set, er det vigtigste, det er jo, at man som ansvarlig ledelse reagerer på noget, som ikke fungerer. Men, men på men en af de ting, som der har sådan været op og vinde, og jeg ved ikke, om det direkte er blevet kritiseret, men i hvert fald har været løftet øjenbryn rundt omkring i mediebranchen. Var, der var nogle meget lave lønninger på format, som, som du også selv næsten kommer ind på nu her. Ikke? Det var omkring 22.000 om måneden for en fast ansat, hvor man kan sige, at gennemsnitslønningerne for journalister i resten af branchen ligger lidt, lidt højere. Er det den, det, man skal vende sig til som sådan nyuddannet journalist, når man kommer ud nu, at man, man altså kommer til at få øh, lidt dårlige arbejdsvilkår, end jeg antager, at øh, måske din generation har haft på det journalistiske arbejdsmarked? Jamen, altså, min generation har jo været sådan nogle privilegerede røvhuller. Undskyld, lige siger det som led i en medieverden, som var meget stabil. Øh, sådan er det jo desværre ikke. Og jeg tror, at mindst det, man ser nu, det er, at det som bliver kaldt de traditionelle medier, som så forsøger sig i niche og med andet, kommer til at i de her nicher og optræde fuldstændig ligesom man for eksempel optræder i produktionsmiljøet på tv, hvor man jo har en helt anden tilgang til det. Der man har man korttidsansættelser, man har måske ikke så høje lønninger øh, til nogle øh, få øh, mennesker. Og det er sådan, vi også lige i resten af mediebranchen bliver. Så har to sige, det er virkeligheden fremadrettet, for man kan ikke starte noget nyt med mindre, end man holder udgiftsnivået lavt. En anden ting, som der har været op at vende i, i forbindelse med, sådan når man ser tilbage på, på, på Formats meget korte tid på det danske mediemarked, det er de ambitioner, som man fra ledelsens side havde om sidevisninger. Den tidligere medarbejder Christian Grano, han fortæller også til journalisten, at Format i december 2017, efter kun tre måneder i luften, kunne ramme 3,5 millioner månedlige sidevisninger. Men til sammenligning, og det skriver journalisten også, var der i samme måned knap 3,4 sidevisninger på information, altså et veletableret medie med ca. 40 dansk journalistforbund medlemmer ansat. Altså, det virker ærligt talt ekstremt urealistisk på massen. Var, var I ikke øh, meget voldsomt ambitiøse i forhold til at få løbet en så stor succes i gang, af, eller i, i løbet af så ekstremt kort tid? Jo, altså vi var voldsomt ambitiøse, det er helt sikkert. Øh, men vi var ikke ambitiøse på, på måltalene omkring sidevisninger. Altså det er muligt, at information kun har haft 3,4 millioner sidevisninger, men de har også en betalingsmodel. Og jeg kan bare til sammenligning sige, at ekstra hver eneste dag har 12, hver eneste dag har omkring 12 millioner sidevisninger. Så at skulle opnå 3,5 millioner sidevisninger på månedsplan, det er i min verden ingenting. Poul Madsen, bare lige her til sidst. Hvor er øh, ledelsens ansvar for, at det gik galt? Jamen ledelsen bærer et stort del af ansvaret. Altså ledelsen uh, har jo fejl, inklusive mig selv, har jo fejl, uh, det her marked ved at tro, at man, uh, man kunne komme ind og bruge Facebook. Men vi har så, og synes jeg også, vist os ekstremt ansvarlige ved hurtigt at lukke det ned, i stedet for at fortsætte noget, som ikke kunne blive en succes. For jeg vil meget hellere bruge pengene på ExtraBad, på at udvikle andre ting på ExtraBad, blandt andet vores betalingsjournalistik som vi har succes med, men som trænger til, at vi bruger nogle penge på kvalitetsløfteri. På massen, det blev den sidste bemærkning for dig i denne snak om det nu hedengangne format. Og jeg bør måske lige sige, at vi selvfølgelig, Mikkel Andersen og jeg, havde forsøgt at få nogle af de formatmedarbejdere, hvor nogle bliver kaldt for toudfæser på en Massen til at medvirke. Men der var ingen, der havde lyst til at være med. Til Radio I mere end 30 år har journalist og fotograf Jørgen Stjerneklar dækket det afrikanske kontinent for en lang række både danske og internationale medier. I de sidste mange år har han selv boet i Afrika for indeværende Cape Town. Han er nu i Danmark, og vi har fået fornøjelsen af at få ham i studiet til at høre lidt om hans syn på de danske mediers afrikadækning. Og der står du, Jørgen Stjerneklar. Velkommen til. Jo tak. Øhm... Jeg tager helt fejl, hvis øh, jeg siger, at du ikke er imponeret over dine kollegers afrikadækning. Nej, der tager der absolut ikke fejl. Jeg synes generelt, altså, både mine kolleger, men også ikke mindst dem, der bestemmer redaktørerne, at gået helt galt i bøen. Og jeg kan faktisk illustrere det. Det er en meget, meget god illustration, hvor det er for 25 år siden, mere end da, da vi flyttede ned for at bo der permanent. Der var vi øh, sådan, skulle vi prøve at sælge det her kontinent øh, for første gang. Så ringer jeg til den daværende udenlandsredaktør på Berlingske, Peter Vivl, og siger, siger, nu skal du høre, Peter, jeg har en god, og så siger han nej. Altså, han vidste godt, jeg ringede fra Afrika. Han siger, vil du ikke høre om historien? Nej. Men kan jeg slet ikke? Nej. Og sådan har det været lige siden. Det, vi ville sælge til ham, det var et problem, vi døjer med i dag i krigen i Somalia, hvor vi fik 10.000 vis af flygtninge op fra. og der var bare ingen interesse, fordi det, den havde ikke været på CNN endnu på det tidspunkt. Så derfor, og det er sådan, man er i Danmark med Afrika. Hvis det ikke har været på CNN, så kan du slet ikke, slet ikke komme af med det. Men der er jo alligevel indimellem kolleger fra Danmark, der rejser til Afrika. Og skal vi så sige, gør forsøget. Ja. Men igen, jeg, jeg fornemmer lidt, at du synes ikke, at de forsøg falder øh, altså, ensidigt heldigt ud. Jamen, der er jo ikke nogen medier, der for alvor... Altså Posten havde i starten af 90'erne en korrespondent dernede, Henrik Thomsen. Og så havde TV2 også på det tidspunkt et år øh, Christian Strøbæk dernede. Og siden de tog derfra, udover at og jeg har været der hele tiden, så har der ikke været nogen anden end Strusholm, som også tog hjem. Altså der har ikke været nogen... Øh, Jesper Strusholm der, der Jesper Strusholm tog, tog hjem fra politikken, der de ikke ville betale mere. Han skulle næsten selv betale for at få sit stof i avisen på det tidspunkt. Der er ingen interesse for det. Det eneste tidspunkt, de interesserer sig for Afrika i Danmark på, det er øh, op til Danmarksindsamlingen der i januar, hvor at man så øh, får nogle lurtur betalt af, af diverse NGO'er, og så sender man så folk ned og laver noget optag til, til indsamling. tit og ofte er det jo nu om dagen noget med, det går forrygende godt, men førhen var det virkelig sådan altså nogle sørgelige, triste historier. Og så er det ligesom, man drejer om på hanen og lukker for, for historierne til næste år. Der er ikke noget. Altså tag eksemplet nu med Kongo. Nu kommer Kongo på, på, i pressen her i 10. dage på grund af ebola men Kongo er jo langt øh, værre end Syrien og Yemen til sammen. Altså, det er en humanitær katastrofe af dimensioner, der foregår lige nu. Der er krig nærmest i hele landet, og folk sul sulter i børn Børnene dør som fluer. Der er ikke en ærlig dansk journalist, der tager til Kongo og laver noget. Og hvorfor ikke? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig ikke, at de vil betale for det, øh, redaktørerne eller cheferne. Jeg tror simpelthen ikke, at de har den der holdning. Det interesserer ikke danskerne som øh, er noget, de må, altså må stå for deres egen regning. Jeg tror ikke på, at danskerne er så uinteresserede. Og jeg mener også i dag, hvor vi jo får folk væltende over Middelhavet fra, fra Afrika, kunne det være interessant at høre lidt mere om, hvorfor de egentlig hellere vil søge op end at blive derhjemme og, og forandre deres egen lande. Det kunne man godt lave rigtig mange historier om. Det er jo ikke for et land, de kommer. Det er ikke for én region. De kommer alle steder fra. Øst, vest, centralafrika. Og vi har et samme problem med os. De kommer også ned til os. Og hvorfor er der ikke nogen, der laver nogle flere af den slags historier? Der har været Ja, og nede og hvor også det er flyder hvor du bor ja, til ja, vi til har daglig, det er et samme problem som herop. altså folk søger syd på og de søger nord på. Det vil jeg gerne have. Folk blev oplyst noget mere om i Danmark, faktisk. Men, men indvendingen fra chefredaktør og udlandsredaktører overalt vil vel altid være, hjem. prøv at høre, det er meget godt alt sammen. Der er spændende og relevante historier at bringe, men læserne er dybest set, som du måske også selv indikerede, du ikke var helt enig i, men de er jo interesserede i det. De synes ikke, det her det er spændende eller relevant materiale at læse. Jamen, det ved man jo ikke, for meget. har de aldrig det. Det er det, jeg siger. Altså, det, jeg tror måske i 60'erne, da vi havde den der, hvor landet blev øh, selvstændige, der var jo gamle garvede journalister, der rejste ned og og så er det ligesom øh, de første 10 år måske, altså 60'erne op til start af 70'erne, så holdt man bare op. Og så har man så overladt Afrikadækningen til, til de danske NGO'er, alle de der MS og IBIS og Folkekirkens Nødhjælp og hvad de hedder alle sammen. Og de har jo en politisk agenda, de har jo ikke interesse i at fortælle, hvad der egentlig sker. De skal sælge billetter forstå på den måde, at folk skal sende penge ind. Så de vælger at og meget deres egne historier, men de fortæller ikke om, at den folk har det. Betyder det, når så, så danske journalister op til diverse indsamlinger, du beskrev det før, bliver sendt på, du kaldte det, til Afrika, at det så er et fortegnet billede, vi får med dem hjem? Absolut. På hvilken Absolut. måde fortegnet? Jamen for det første har man jo i årvis kun beskæftiget sig med når der var, var sult og død, og det har NGO'erne Røde Kors været meget, meget stærkt involveret i lave forfærdelige indsamlinger. Altså, der har været gennem årene nogle forfærdelige indsamlinger, som, som fremstiller afrikanerne som, øh, som nogle folk, der kun kan leve med af at tække, som en spisgar en gang sagde, der kom til Gambia her, at børnene født med håndfladerne af. Det er jo sådan, at vi har behandlet Afrika i rigtig mange år, hvilket ikke er relevant. Der er jo så mange andre gode historier, man kan lære, Og det skal ikke være sådan noget jubel noget, som, som man også har startet med i verdens bedste nyder, men bare en afbalanceret dækning af Afrika, det kunne man fx gøre ved at høre nogle afrikanere til at gøre det men, men konkret, hvad, hvad er det her? Nu hører vi jo hele tiden de her historier om, at Af altså Afrika har været det glemte kontinent, men nu har der vel efterhånden været fokus på, at kineserne kom, og, og at der sker trods alt en udvikling. Hvad, hvad er det for nogle ting, som du mener, der er overset? Hvad for nogle historier er det, der skulle formidles i dansk presse i stedet for? Jamen, der er jo et tonsvis historie. Altså ligesom øh, for eksempel, jeg siger med, med Kongo, som er et, et land, vi har et enormt, eller burde have et enormt stærkt forhold til. Det var det, danskerne startede deres karriere i, i Afrika for over 100 år siden hvor vi var med til at erobre landet og, og, og udrydde halvdelen af befolkningen. Der er ikke nogen, der kan huske mere. Vi burde jo være der. Det eneste, vi kan beskæftige os med, tror jeg lige P.T., så Ghana og slavtiden, fordi vi havde de vestindiske øer, der blev 100-årsjubelade der. Så bliver der skrevet en masse om, om, om alle vores forfærdelige ugerninger i Ghana, men, men måske mere interessant at skrive om Ghana i dag, som er et af de mest demokratiske lande på kontinentet, som har haft adskillige præsidentvalg, som er gået fuldstændig gnidningsløst, og hvor folk har øh, evnerne og, og viljen til at gøre noget andet. Det er en enormt positiv historie. Så, altså, uden det skal være jubeloptimistisk, så er det faktisk et, en rigtig god historie. Og så går det op i slaveri, og, og, og vi skal sige undskyld, og hvad ved jeg? Men, men det er vel i journalistikkens DNA et eller andet sted, at du fortæller om ting, der går dårligt, ikke? Altså, vel præsidentvalg afviklet uden problemer. Det er en svær historie at sælge, umiddelbart, er det ikke det? jo. Men så kan man jo som sagt uh, sælge de der andre historier, som er positive. Ikke? Nu har jeg set uh, Danmarks der har for eksempel kørt en serie fra, fra Kenya om, hvor innovative de er på IT, altså på mobilmarkedet, og, og, og hele tiden finder nye måder at og bruge uh, telefonen på, ikke? som vi mm. slet ikke kan være med på. Og det er da også fint. Men det er jo ikke kun der, det er jo også i Nigeria og i Ghana og i uh, altså andre afrikanske lande, hvor man tænker, og det er måske også det, vi kunne lære noget en gang imellem. Vi kan faktisk godt lære fra ikke? Stjerne klar. Nu vil jeg prøve blive lidt konkret, fordi jeg har noteret mig, at du her på det seneste har været i det, man vel bedst kan kalde en veritabel Facebook-krig øh, om et øh, sted. Nu kigger jeg lige ned i en papir for at kunne huske, hvad det hedder. Kibera, ja. øh, som er en leger, forstår jeg. Et, in... Nej, det er, det, det, det, det er også sådan en kæphest, jeg har gået okay, i. Du får lov at øh, 100, 100 år en sommer, fordi det er fuldstændig umuligt. Det er jo NGO'erne igen. De har for, for nogle år siden, måske 20 år siden, jeg kan ikke huske, noget i det er omkring der kan bære det, det passer ikke til 20 år siden, men det, det, lad os bare sige, at det er det. Øhm, der, øh, der siger man så, at det her er Afrikas største slumfæsseri. Ja. Udset. Jeg har aldrig været i nærheden af og ved Afrikas største slunkvartier. Men det har man så vedtaget. Og så, så NGO og manden, det er, ja, er NGO'erne først og fremmest FN, og så inviterer de jo øh, vores kolleger ned, journalister, der de får så at vide, det er Afrikas største slunkvartier. Og så skriver de det uden at tjekke en meter. Det er ligesom, at altså, hovedet bliver hjemme, når man arbejder i Afrika, fordi hvis man får noget at vide for en NGO, så er det nok rigtigt. Kibera er ikke engang i dag, tror jeg, en Europas største slungkvarter. Altså, det er jo... Det er, jeg har det jo lige haft det for nylig med... med, med det er jo udnævnt en Afrikakorrespondent, som godt nok bor på Amar, Men det er jo et fint tiltag, kan man sige. Han skal så lave en historie, det kan se på Facebook, hvor jeg er ven med ham, og så skriver forhåbentlig ikke om Kibera, fordi jeg tænkte, det skal han sgu nok. Og ganske rigtigt, det er det foretrukne mål for danske journalister, og så skal han så lave en historie om Connie Nielsen, der har startet en NGO. Helt overraskende. Der er, jeg tror, du finder halvdelen af Hollywood i bære også, på et eller andet tidspunkt, fordi det er så populært. Og så, øh, så skriver jeg til ham, jeg er nu ved at, sige, at det er Afrikas største slunkvartier. Og så gør han det. Til mig siger han, at det skal du ikke blande dig i. Men, men, men for nu har jeg så skrevet til ham, at det ikke er Afrikas største slunkvartier. Så sætter man selvfølgelig og ser indslaget til bevisen. Men så ophøjer han det til et af verdens største slumferter. var sådan, hvad sker der lige her, mand? Jeg har jo sendt ham linker, altså, han kan gå ind og se. Der er, de laver folketællinger i Kenya. Det er ikke sådan et uland på den måde. Nej, ja, det er så, de, så, så gentager de overdriver man, af det, man, Jamen, man gentager en løgn, og man gentager en løgn. Og hvorfor gør man det? Det er sgu da dårligt at bo i slumferter, altså, og så er det, det verdens største, Afrikas største. Hvorfor kan man ikke bare holde sig til vægt? Stjerne nu vil jeg lige udfordre dig lidt, fordi hvad nu, hvis der var nogen, der sagde, ja, jamen, det er meget godt med ham der, den, den halvgamle journalist, der bare har boet væk fra Danmark i rigtig mange år, og han bor nede i Afrika, og evner ikke længere at se historierne i et dansk perspektiv. Hvad vil du sige til den? Ja, for det første er jeg gammel, ikke halvgammel. Okay. <laughs> Men øh, det, det mener jeg jo ikke, fordi for det første, så, så er vi danskere, både min kone Ejsen, hun er også helt mig, også journalist. Og for det andet, så besøger jeg jo det her land og, og følger med i de danske medier dagligt øh, via internet. Det kunne vi jo ikke i, i vores unge dage, det kan vi faktisk i dag. Så jeg mener godt, vi kan se det fra, ud fra en dansk øh, synsvinkel. Men du anerkender, at der kan jo måske nogle gange være den der tendens med, at hvis man er et sted meget længe, så, så får man måske sådan en uforholdsmæssig indtryk af, at det her, det er verdens navle. Ja, det kan der godt være, at nogen gør, men det gør vi ikke. Vi rejser... Vi, altså, når vi bliver træt af Afrika, det gjorde vi for nogle år siden, så dækker vi lige i... i altså, så rejser vi fra Afrika til Sydøstasien. Det kan man sagtens gøre. Ja, vi har også boet i Kalifornien. Altså, det, nej, sådan ser jeg ikke på det. Og så har vi jo så flyttet, øh, flyttet landene i Afrika mm. også. Så nej, nej, nej, det mener jeg ikke. Jeg mener stadigvæk, at vi stadigvæk har meget godt fat i, i, i, hvad man kan og ikke kan fortælle danske seere, lyttere og læsere. Er Afrika et øh, nemt sted og Hvordan skal jeg sige, snyde på vægten, hvis man er en journalist, der vil hjem med en hurtig historie? Ja, ja. Det er da nok det nemmeste sted, man kan gøre det. Det er der også mange, der har gjort gennem tiden. At de snakker om en eller anden Hassan, og så får din stor historie ud af det, som ikke har gang på jorden. Altså, det sker der i altså, meget Altså, når du Ja, lige præcis. Det sker jævnligt og ofte. Og tit og ofte. Og det er så det, du påpeger og, og, og indkasserer dig nogle på på den konto? Ja, altså folk, hvis, hvis, du vil, hvis du vil unfriende en mand, der er den journalist, der sidder længe på kontinentet, fordi han øh, tager dig i en, en alvorlig fodfejl, så må de jo selvom det... Jeg synes, det er tyndt. Jeg synes, det er umodent. Jeg synes, det er dumt. Det blev sidste ord i øh, den her lille redegørelse for den nuværende tilstand af Afrikadækningen i Dan Danmark. Tusind tak, fordi du kom. Jørgen Stjernklar. tak. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og nu har vi fået... Øh... Nyt fint besøg i, i studiet, nemlig af øh, Andreas Krakers øh, mangeårige politiske reporter. Jeg ved så ikke, om det er noget, der, der giver stjerner på skulderen over på BT med, det nye, øh, med den nye ledelse. Men du har i hvert fald været øh, på politik i, øh, på BT i ganske mange år, Karker. Øh, du har øh, skrevet en anmeldelse af Henrik Sars Larsens nye bog. Uh, Exodos. Uh, og det kan være, Mikkel, du lige vil læse lidt op af, af anmeldelsen, som, som Karker har, har begået. Hej, det her kommer vi ind på et tidspunkt, hvor uh, Andreas han henvender sig til, uh, til Saz Larsen, da de mødes til den her nævnte reception, og jeg læser. Hej Henrik, skulle vi ikke drikke en kop uforbliktene kaffe og lade fortiden være fortid, sagde jeg og rækte hånden frem. Saz glødede på mig og gjorde ikke mine til at tage min udstrakte hånd. Det tror jeg ikke, vi skal, mumlede han. Frank Jensen stirede undrende, mens samtalen udfoldede sig. Hør nu her, Henrik, vi skal jo være her i mange år endnu, både du og os, sagde jeg. Det er ikke sikkert, de skal det, knurrede han vredt, og så var den samtale forbi. SAS mener altså, at han har en længere levetid som politiker, end BT og Berlinske Medier har som avis og mediehus. Han havde på det tidspunkt også truet med at fjerne mediestøtten fra Berlinske, Jyllandsposten og Børsen, fordi de er for borgerlige. Og det er altså, Andreas Karker, en del af den anmeldelse, du øh, har skrevet om SAS' bog Exodus, en bog, du giver to beskedne, to stjerner. Hvorfor er det relevant i en anmeldelse i BT, at en bog, Henrik SAS Larsen har skrevet, at han ikke overgår at give dig hånden? Det handler jo om, at, øh, at han skriver noget af det samme i den øh, bog, jeg sad og læste her den anden dag, nemlig at han er meget utilfreds med, med medierne, og øh, man kan også øh, fornemme noget af det samme øh, vrede, der er mod øh, Berlinske og Børsen og Jyllandsposten og sådan noget, som han synes, er, og, og BT sikkert også, men altså at øh, han synes, det er borgerlige medier, og han, han har jo på et tidspunkt... Øh, troede med, at hvis han ligesom fik mulighed for det på et tidspunkt, så vil han prøve at fjerne mediestøtten fra de medier. Ikke? Og samtidig så har vi så Pio Pio. Det er noget andet, men en anden historie. Men jeg synes bare, det, øh, det faldt lidt ind i, i den der gamle historie, og der kan man jo sige, at øh, det var jo lidt sjovt på det tidspunkt, fordi jeg, jeg synes faktisk, det var meget underligt at have en toppolitiker, der ikke overhovedet ville tale med mig eller avisen om noget som helst. Øh, og, øh, og derfor prøver jeg, at vi står i sådan en, en særlig situation, det er Anker Jørgensens, Alle menneskers Anker Jørgens, hele Danmarks Anker Jørgensens næsten. Øh, 90 års fødselsdag, og man står der i god stemning og sådan noget, og tænker, og lad os lige prøve at, at se, om ikke vi kan... Øh, få øh, rettet lidt op, så det blev bare værre. Men, men Andreas, det, men det, er vel ikke, det er vel ikke relevant, at de har haft en træls i vurderingen af hans bog, som vel er det, din, din anmeldelse i Berlinske BTR, Nej, jeg synes bare, at, at, at det er relevant, fordi øh, det er simpelthen øh, så besynderligt at have en, øh, en toppolitiker, som, øh, som øh, kun vil udtale sig i sit eget ligesom, øh, forum. Han vil, når han vil ikke, normalt er ikke så, at han lavet nogle interviews her i forbindelse med bogen. Det skal han øh, nok, ikke? Men øh, hvad hedder det? Øh, han... Øh, han øh, taler normalt ikke med medierne, så øh, bliver han så interviewet på øh, Facebook af Reimer Bo øh, Christiansen, som er sådan nogle øh, interviews, hvor jeg vil sige at øh, at øh God aften, Danmark er hard talk i sammenligning, <laughs> Æ, Og øh, hvad hedder det? Øh, og nu udgiver han så en, en bog, også på sådan en lidt underlig måde, sådan en e-bog, man skal downloade, og, altså det, alting ved ham er mærkeligt, og så er problemet jo bare, at vi har haft øh, sidste der fra 11 til 15, der havde vi et, et, et rødt team bestående, top team bestående, af tålningsmætter, Bjarne Korydon, og det er der så mange, i, blandt andet især socialdemokrater, der gerne vil lægge afstand til nu, så tydeligvis, hvis øh, de kommer til magten, socialdemokratiet vil næste valg, som alt syder på i meningsmålingerne, så vil vi få, øhm, øh, så vil vi få øh, Mette og Henrik og hvad, i stedet for. Og hvad er det så, de vil? Og når man så læser Henriks bog, øh, så synes man jo lidt, at det kunne være meget rart at få noget at vide om. Men, men det, det, fint, jeg, det er jo man får. Men, men hvorfor skriver du så ikke bare det? Altså, øh, jeg vil lige citere Anders Lund Madsen, øh, som i går retweetede din anmeldelse og skrev, at øh, det var ikke en anmeldelse, det var, citat, en hævn. Æh, og, og, og har han lidt fat i noget rigtigt, den gode Anders massen? at du sådan set bekræfter en anden af, af Henrik Sassi's teser, nemlig, at der er noget, journalister ikke kan holde til, så er det kritik. Altså lige der vil jeg faktisk give ham ret, ikke? fordi øh, man til min, min mor, skal man godt nok lade længe efter, min egen kollega, og måske også mig selv. Men jeg synes ikke... Ja, for den får du da lige bekræftet her, ikke? Åh, men jeg synes altså ikke, det er det, det, det handler om her. Det, det synes jeg ikke. Det handler om, at... Øh, at øh, det er så aparte med... Øh, altså, jeg, hvis det så var en hævn fra en enkelt... Jeg, har jo, jeg er jo ikke blevet fornærmet over, at han ikke øh, ville tage min hånd. Altså, det er selvfølgelig lidt uhøfligt, men, men det er jo det er så bare så aparte. Altså, hvis man tænker på, hvornår man selv ligesom får strakt en hånd ud mod sig og nægter at tage den. Så hvis man tænker tilbage på det, det har man måske gjort nogle gange, så vil man næsten altid tænke, at det var i voldsom effekt. Altså, det er jo ikke noget, man gør sådan... Altså, hvis man tænker sig om og sådan noget, så, så giver man jo hånden til til alle mulige, ligesom vores øh, ministerer giver jo, øh, øh, de, øh, giver jo hånd til alle mulige statsledere rundt om i verden. De er slet ikke enige med. Men Kakker, du skal ikke kunne, kunne sige, om Henrik Sass er i voldsom effekt. Men det, som jeg kan sige med fuldstændig sikkerhed, er, at Henrik Sass Larsen er ganske vred over den dækning, som BT øh, udrullede, ikke mindst i forbindelse med Heltorning Smits øh, skattesag. Mm. Øhm, det har han været i sin gode ret til at, at være øh, bred over. Jamen det er han, men det er bare så... Og så skal det, så du ikke kan... professionelt se, se hen over det? Jo, men jeg prøver jo også det ved at tale med ham og række hånden ud. Det er ham, der ikke vil tage den. Jeg synes bare, at han også skal være professionel og sige... Altså helt ærligt, jeg har tænkt lidt over, hvad jeg egentlig kan huske af episoder, hvor, øhm, hvor en øh, minister eller toppolitiker fuldstændig lægger nogen på is. Og det eneste, jeg kunne komme i tanke om, det var, at... Øh, Ben Benson, så vidt jeg husker på et tidspunkt, øh, udelukkede to journalister fra Jyllandsposten, fra hans pressemøder, fordi de havde skrevet noget, han ikke brød sig op med. Og, og det øh, faldt så øh, til ro igen på et senere tidspunkt. Det er virkelig usædvanligt, det der og jeg har jo, det er jo ikke bare mig på et tidspunkt, hvor avisen gerne vil... Altså, avisen vil jo tit gerne tale med Henrik Sads, men vi må bare lade være, fordi vi ved han ikke. Og jeg har prøvet på flere måder. Jeg har også prøvet at lade en uh, ukendt uh, kollega, som jeg vidste, han ikke kendte, ringe uh, fra sit eget nummer. Og så tager han, og så siger han... Uh, at ja, det er Henrik Sasse, så begynder personen at præsentere sig fra BT. PT, dem taler jo ikke med, siger han så, og lægger rødet på. Og det er jo, altså, jeg ved ikke om, det er ikke sikkert, at han skal være finansminister her om et år, men altså, han skal i hvert fald have en topplacering i, øh, i øh, Socialdemokratiet og i regeringen, øh, og, øh, Men, hvorfor, men... Er det, hvorfor er det en forpligtelse for en toppolitiker at tale med BT, hvis den toppolitiker synes, det er en møgervis? Ja, men det er det måske heller ikke, men der er det så, at jeg ligesom, øh, føler, at øh, BT åbenbart har været first mover der, fordi øh, dengang ville han ikke. Siden har han udvidet det til, at næsten ikke vil tale med nogen overhovedet og kun lave envejskommunikation, også med bogen, og øh, det synes jeg simpelthen, at ja, det, jo, det må han jo gerne, hvis han vil. Jeg synes bare, at danskerne og vælgerne har krav på mere. Vi har selvfølgelig også forsøgt at ret henvendelse til, til Sas Larsen, som vi har gjort rigtig mange gange, skal siges. Vi vil super gerne have Henrik Sass ind til at forklare lidt om sit syn på medierne, men vi har ikke fået noget svar indtil videre. Men, men er der ikke også, altså man må jeg jo så Jeg tror at giver tror du ikke det? det jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg, vi har ikke været på BT, så det kan selvfølgelig godt tænkes, men, men øh, jeg, jeg vil dog sige, er der ikke et, et touch af noget mimosa i det her, altså at vi som medier sidder og larmer over, at der er en eller anden, der ikke vil snakke med os? Altså Henrik Sajs Larsen, han har vel lige sin gode ret til, som du også selv lidt indikerer, han har vel lige sin gode ret til at sige, prøv at høre, jeg mener, at jeg er blevet elendigt behandlet, jeg kan kommunikere gennem mine øh, egne kanaler, og det er fint. Ja, netop gennem hans egne kanaler, altså det synes jeg simpelthen er, er farligt for demokratiet, at øh, hvis politikerne udvikler sig til, at øh, der er jo også den her debat om øh, Pio som øh, Socialdemokraterne åbenbart øh, udtrykker sig igennem, og som øh, Venstre har lagt på is og sådan noget, fordi de synes, det er et... Øh, noget, der er et medie, der ligesom arbejder for Socialdemokratiet. Det er jo, øh, så vidt jeg ved, øh, opfundet af Henrik Sass. Øh, så det er også et led i alt det der. Øh, det handler om, at, øh, om indvejskommunikation, og, øh, og i en tid, hvor sociale medier fylder rigtig meget, og, øh, jeg, jeg er ikke engang så optaget af fake news, men altså måske af påstande, som bare ikke er sådan specielt øh, faktuelt øh, funderet, der flyver rundt alle steder. Og de fleste har jo en... en øh, Uh, har det jo sådan, at de lægger mest mærke til de mest opsigtsvækkende opslag, og det er måske tit dem, der er mindre faktuelt baseret. Kunne, kunne man ikke sige, uh, Andreas Karker, at, at det, det, SAS må sådan ligge med, hvem han vil tale med så lang tid, at han dog indtil videre ikke har taget skridt til, at du er indskrænket i din måde at arbejde journalistisk på? Du kan skrive alle de kritiske historier, du vil om Henrik Sass, og det vil at de andre til dag, det der er det vigtige, er det ikke det? Jo, jo, det er godt nok for mig, men altså, øh, det handler faktisk ikke sådan rigtig meget om mig. Jeg synes, det handler rigtig meget om, øh, hvad, om hvad danskerne skal have en mulighed for at forstå, hvad, øh, hvad det er, de får tilbudt med den regering, vi øh, måske kommer til at se øh, fra et års tid med øh, Mette Frederiksen. Som, øh, og der, og der, bare lige for at her afslutningsvis, der, der forudser du, som jeg hører dig, at der kommer der virkelig øh, stramme toller i, i forhold til, til medierne. Hvis vi får en socialdemokratisk ledet regering. Jamen Det tror jeg da. Altså faktisk har man jo ligesom de fleste har en tendens til at tænke, at det de borgerlige er værste med sådan noget. Men øh, jeg synes, at tingene blev strammet under den sidste røde regering, øh, og så kunne man jo håbe, det blev øh, slækket lidt under den næste. Men det er der ikke noget der tyder på. Andreas Karger, journalist, anmelder på BT. Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 247. Henrik, da vi kom ind i, øh, i studiet her, hvor der hænger en, øh, en stor fladskærm fra TV2 og kører, så, så var det ligesom om dine skuldre de, øh, sænkede sig sådan næsten 20 cm, da du så, hvad det var, der var på skærmen. Kan du prøve at redegøre for, hvad det var, som du oplevede som svagt for Nej, Jeg er jo ikke for stemmen, men, men, men, men altså, jeg, jeg bliver bare sådan grundtræt, når jeg ser, at. Øh, og nu er det jo et holdningsbordet mediemagasin, det her, så jeg må gerne sige, hvad jeg, hvad jeg mener ikke. Jeg synes jo, det er sådan lidt øh, trætende, at. Øh, vi en dag som i dag skal tæppebombes med, at gruneprinsen løber i nogle forskellige byer. Men det er jo, som det er, og der er givetvis seere til det, og sågar er der er jo også indgået et mediepartnerskab mellem på den ene side TV2 og på den anden side Hoffet. Den konstruktion forekommer mig at være en smule, lad os nu være venlig at sige, speciel. Men det er så sådan, det er, og jeg kan se, at TV2 har fem-seks mand store paneler siddende til at dissekere hvert et skridt, kronprinsen foretager i de fem byer, han skal løbe. Men altså, igen, det er jo bare en gammel, sur republikaner som mig, som ja, bliver lidt grundtræt. Det skal folk ikke øh, tage sig af. Jeg vil også sige, men fem men seks mennesker i et panel, på, der sidder inklusiv blandt andet BS Christiansen, så vi uh, yeah. der, der sad og kommenterede det. Det må man jo sige, det er jo meget i betragtning af, hvad det egentlig er, der bliver dækket. Det er jo det her Royal Run, hvis vi ikke fik nævnt det, altså det kongebrans Frederik der skal løbe en tur i de fire største byer. Og det er jo ikke fordi der er meget overraskende eller noget. Der sker i det på den måde. Altså vi ret skal være ret. Der sker faktisk noget, fordi uh, diktoren, jeg Hassan var inde og gøre sit til, at øh, det her blev en øh, dramatisk dag. Han øh, gik hen til TV2's udsendte, et af de mange steder, hvor der løb. Ja, det, de, før, de, i stod, de stod, det var nemlig nede ja. på på, på Alén, lige over for Musikhuset i Aarhus. Der stod de og var ved at fortælle om øh, uddelingen af boller og forskellige andre ting til, til deltagerne, da der lige pludselig sker det, at den, den øh, aarhusianske ghetto-dikter, øh. ja, han havde altså afbud. Lad os prøve at høre, hvordan det lød. 1.000 flasker vand, de 8.000 står her, man har 4.000 længere nede. Der er også friske æbler til folk, hvis man lige skal have sådan et forbi. Boller er der også længere opad, og en frisk løber, kan man sige. Velkommen til Aarhus. Tak skal du have. Godt. Ja, det er vores allesammen Hav en god tur. Det er fantastisk. Der er virkelig godt humør, kan man se her i Aarhus. Og så, så kan jeg sige, at det er ikke kun æbler, vand, der bliver serveret. Jeg skal starte med at og Eva hver gang med dig. Det kan godt Kan du huske dengang i Valby, hvor du spilte dum? Jamen ved du, du jeg lever af jeg, jeg, har altid, jeg har altid vist <laughs> respekt. men hvis du ikke viser meget respekt, så får du heller ikke nogen respekt tilbage. Jamen masser af respekt, men, du og du god tur, tur, så spiller jeg også, du kunne jeg aldrig finde på en god skal tur. Kan du med ud og løve? Ja, hvis du tør, så løber jeg fra dig. Så løber jeg fra dig, tak skal du have. Jeg skal lige huske at sige, at det, det ikke kun er altså... Vi må jo sige, det er TV2's Christian Ring, der bliver fanget. Ja, Christian, min, min, min gode gamle kollega Christian Ring, Hansen Holt, som her bliver fanget af den, den, den balstyriske digter... Jeg siger Hassan, og jeg synes faktisk, nu har vi baseret lidt til TV2 i den her udsendelse, men jeg synes, Christian skal have rigtig mange klap på skulderen for sin måde at håndtere den der jo pludselig opståede situation på. Det er altså lige til UG med, med, med krydseslange. Altså han står der og skal rapportere henført om Royal Run, og så det, som han ikke har kunnet forberede sig på, det er, at uh, digter, uh, provokatøren kommer der, og så går han ud noget eller andet med, Jamen du var du dum sidste gang, vi mødtes. Og oh, så synes jeg, at uh, han virkelig skal have pointet, Christian, for at sige, at jeg lever af at stille spørgsmål. Han holder den fuldstændig ja, masken han. hele vejen igennem, når han siger uh, en dag, at uh, hvis det skulle være, så vi han da løbe fra Ja, Ja, Hassan. Der er slet ikke noget problem jeg vil sige, der. Det kan godt være, at der er mange, der vil mene, at den store mand i dag er uh, kronprins Frederik, da, Danmarks kommende konge i min verden er den store mand i dag, Christian Ring Hansen Holt, live-rapporter fra TV2. Godt gået, Christian. Det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. Ved siden af mig stod Henrik Fortrup, og i Teknikken, der sad Kasper Rigsgaard.